Стане її роком. І дуже хотілося б перемін, якихось подій у житті, яскравих, пам'ятних, навіть авантюрних. Півтора року перебування в затхлому Прокопченківському болоті народжували в ній нестримне бажання пережити справжню пригоду, опинитися в центрі захоплюючих, вдихати життя на повні груди. Повітря, мені потрібне повітря, повторювала вона слідом за костею кінчивим його слова. І хоча пісня Аліси мала іншу, глобальнішу ідею, у застосуванні до Іриного світу цей рефрен лунав дуже доречно. Звісно, встряти в якусь історію, схожу до тієї, що сталася з Лікою та Оленою, їй зовсім не хотілося, хоча для неї це було на щастя і малоймовірним. Маючи в характері неабияку частку авантюризму, Іра проте ніколи не втрачала голови та за будь-якої ситуації чітко визначала межу, якої переступати не можна. Що ж до морального та етичного боку вчинків, то тут для Іри єдиним критерієм оцінки було її власне сумління. Проте, що скаже всім княгиня Марія Олексіївна, чи всюдисущий Степан Олександрович, вона поклала собі просто не думати. Тому й тепер уже з колишніми десятикласниками, навесні вони закінчили школу, як і її сестрички, без неї вона була із молодшими учнями в евакуації, Ірини переставали спілкуватися навіть у найнесприятливіші для себе періоди, оскільки була переконана. Нічого з того, що... Ганьбить радянського вчителя, вона не робить. У неї є друзі. Вона теж намагається бути для них гарним другом. А що ж в цьому аморального? Зрозуміло, як у будь-якому молодіжному колективі в їхній компанії виникали симпатії. Іра, так само як інші дівчата, часто ставала об'єктом підвищеної уваги з боку якогось хлопця. Але ж це було цілком природно і, на думку Іри, навіть дуже добре. Прекрасні почуття облагороджують людину. А щодо різниці у віці, то нехай високоморальні Степани Олександровичі згадають хоча б одного зі своїх ідейних вождів, чи такою вже безгрішною була їхня молодість. Утім, надто серйозно ставитися до шкільних романів, що так обурювали її колег, Іра не могла. Але Степан Олександрович був тут цілковито ні при чому. Просто любов, породжена дружбою, уявлялася Ірі нецікавою. Тому нікого з теперішніх своїх приятелів вона й не бачила в звичних для неї романтичних мріях. Справжнім її обранцем, думала Іра, стане тільки зовсім сторонній, незнайомий чоловік, адже любов має бути Ударом блискавки, ніяк інакше, а всі її друзі були для неї дуже свої, рідні, аби перетворитися раптом на коханих, що, проте, не заважало Ірі охоче приймати їхнє залицяння, і вона ж ніяк не збиралася тепер, як у недавньому минулому, ігнорувати чоловічу увагу. Не слід бути невдячною, казала вона сама собі. Доля не може відразу дати те, чого нам хочеться над усе. Але це не означає, що треба проходити повз те хороше, що випадає в житті. Будь-який дарунок вартий того, щоб приймати його з радістю. Одне слово «життя» дарувало Ірі усмішки. Іра посміхалася життю у відповідь. Руки під тонкою шкірою рукавичок геть закоцюблий тож Іра з задоволенням пірнула у тепло під'їзду. Стала на першу сходинку та відразу ж почула на горі звук гітари і голос Олега, котрий тихенько наспівував якусь незнайому мелодію. «А зараз буде нова пісня», – посміхнулася Іра. «Маестро складає черговий шедевр». Вона пішла до міжсходового майданчика між третім і четвертим поверхами, де взимку, рятуючись від холоду, збиралася їхня компанія. Марина жила на п'ятому, Олег на сьомому поверсі, ще кілька приятелів – на другому і дев'ятому. Під'їзд був справді своїм. Мешканці звикли до гітари та неголосного співу на сходах. Деяким навіть подобалося. Повертаючись додому з роботи, чути в рідному парадному не лайки та собаче гавкання, а приємні після морозної вулиці звуки музики. Інші ж просто терпіли це сусідство. У всякому разі правил гуртожитку ніхто з хлопців не порушував, гармидеру не щеняв, а те, що після них залишалися недопалки чи іноді пляшки.